tak začínáme recitací. A první zarecitujeme tady mantru velkého soucitu bodhisattví šváry. K čemu je velký soucit bodhisattví šváry už víme. Je to k tomu, aby jsme, že praktikujeme prázdnotu, neopouštíme svět, hm? tím pádem začínáme chápat, že právě svět je prázdnota, prázdnota je svět. Hm? Právě v tomto pochopení je třeba na Body kontemplovat to je kdo? Bodhisattva je ten, kdo přestože poznal a poznává svět jako prázdnotu, neodchází ze světa hm? a tím dosahuje to, ten stav Nejvyšší stav, stav budovství. Proto jsme vysvětlili mantru Gaté gaté, Pára, Gathe, Pára, Bodhisvaha. Přestože odešel, zůstává zůstává dohromady se všemi bytostmi. Čili Buddha a všechny bytosti nejsou rozdílné to je tež učení Diamantové sutry tak eh, Mahakaruna Dharani namo ratnatrájaya namo árya avalokitesváraja bodhisattvája Maha Satvaja Maha Karu Nikaya Om Sarva Bhajesu Drana Karaya Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalo Kiteswam Tava nila Kanta Namo Hridayam Avar Taishyam Sarva Arta Sadanam šubam, Ajayam Sarva Bhutanam Bhava mārga vishudakam om tat yathā ālokhe ālokhe loka mati atikranthe he he hare maha bodhisattva smara smara hridayam kuru kuru karma sadhāya sadhāya dhuru dhuru vijayante maha vijayante dhara dhara dharendrishvara chala Mala, Vimala, Amala, Mukti, Ehi, Ehi, Lokeshvara Raga, Visham, vinashai, dvesha Visham, Vinášaj, Moha, Chala, Visham, Vinášaj, Hulu, Hulu, Mala, Hulu, Bulu, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Maitreya, Neela, Kanta, Darshana, Prahradhaya, Swaha, Mahasiddhaya, Swaha, Siddha, Yogeshwaraya, Swaha, Neela, Kantaaya, Swaha, Padmahastaya, Swaha, Chakrayuktaya, Swaha, Shankha, Bodhanaya, Svaha vama disha stita krishna džinaya, svaha vjagra čarma nivasanaya, svaha namo ratnatraja, namo ária avalo kitejšváraja, om sidjantu mantra padhaja, svaha. A teď, sutra srdce. Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya Paramitayai Arya Avalo Kiteshwaro Bodhisattva Gambhiram Pragya Paramita Charyam Charamano Vyavalo Kayatisma Pancha svabhava shunyan pašatisma. sma iha shariputra rupam shunyata shunyataiva rupam rupam na pritak shunyata shunyataya na pritak rupam yat rupam sa shunyata ya ta tat eva meva vedana samgya Samsara Vigyanani, Iha shariputra sarva dharma, Shunyata lakšana lakshana, anutpana, Anirudha amala, avimala, anuna, aparipurna, tasmat shariputra Shunyataya, Narupam ta Nasamgya na rupam, na vedana, na samgya, na samskara, na vijnana. na shrotra, kaya. Si, na roupa šabda gandha parštavya dharmaha, na chakshu dhātu yāvan, na mano vijyana na avidya na avidya kshayo yāvan, na jara maranam, na jara maranakshayo, na duka samudaya nirodhamar gaha, na jnanam na prapti, na apraptihi, tasmachari putra praptitvata, Bodhisattvasya Pragya Paramita maśritya viharati Achita avarana Chita avarana nastitva Atrasto Viparyasa Atikránto Nirvana Prataha Triyadva Sarva Sambudhá Pragya Paramita Máśritya Anúthara Samyak Buddha. Tasmajgyatavyam, Pragya Paramita, Maha Mantru, Maha Anutara Sama Asama Mantraha, Sarvaduka Prasha Satyam, Amitjatvat Pragya Paramitaya, Ukto Mantraha, Tatyatha, Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisvaja té, pára, gaté, para sam gaté, Bodyláha, gateté, gateté, pára,té, para sam gaté, bodhisvāha. a vrátíme se k sutre diamantové sutre, která je doplnění, vlastne toho, co recitujeme každý večer, ve formě sutry srdce. A skončili jsme kde? Skončili jsme tam, že Buddha vysvětluje moudrému subhuty, že cokoliv má znak objektu, cokoliv je nimita, e, cokoliv e, je znak obětu, to všechno je iluzorní. To všechno není opravdové. A kdo e, vidí znaky objektu, jakožto ne znaky objektu, ten vidí tathágatu, ten vidí toho, kdo tak přichází a tak odchází, to znamená, přichází a odchází v pravdě. Už jsme se zmínili o synonýmech takovosti. Jeden ze synonymů takovosti je bútata, což je opravdový stav věcí tak, jak je. Opravdový stav věcí tak, jak je, je, že jelikož nic nemá substanci. Nic se nedá chytit. A to je opravdový stav věcí. A tento proto takovost a opravdový stav věcí je synonymum s nirvánou. Nirvána není nic jiného než nesup nemožnost Subst jakékoliv substance, jakožto opravdu výstav věcí. A e, teď pokračujeme. V se poklonil budhovi a praví vznešený. Zdali pak jsou bytosti, které budou slyšet nebo uslyší tyto slova. a zrodí se v nich opravdo, opravdová víra. Zdali pak existují bytosti, nebo toto je velice hluboké poznání, které je nad úroveň schopnosti poznání člověka neprobuzeného zdali pak je možné, aby neprobuzený člověk uslyšel tyto slova, že ten, kdo vidí znaky objektu jako žádné znaky, vidí budhu, vidí takovost, vidí opravdový stav světa tak, jak je, opravdové já, Zdali pak i budou bytosti, které tomu porozumí. I když Arahat je probuzená bytost a na začátku jsme měli, že Budha tento projev, tuto diamantovou sutru, jeho. Posluchači jsou arahat, všichni arahatové, kteří už dosáhli čistoty vědomí, přesto i této pravdě někdy ani arahatové nevěří, že právě tento stav bez jakéhokoliv znaku objektu je což je vlastně opravdový stav, věcí, je opravdový stav věcí ve světě, který patří všem bytostem. Nejen probuzené bytosti. To je těžké uvěřit. A proto se ptá e, Subuty, tedy jestli e, ti v budoucnosti s ohledu na, to, na nás, hm? na bytosti, které eh, žijí eh, daleko, daleko vzdálený od doby, kdy bude učen. Zdali pak my uslyšíme tyto slova a eh, budeme schopni hm, pojmout víru v pravdivost těchto slov. V podstatě všechno, co Buddha učil, není nic jiného než prázdnota, cestu k prázdnotě. A v tom smyslu je jedno, jestli je to učil na základě učení posluchačů, které vede do stavu a rádství, nebo na základě učení Budhu pro sebe, nebo na základě. Učení, které vede do stavu budhovství. Nakonec všechno učení je jedno učení. To je o opravdovém stavu, jediném pravdě na světě. To je nejáství všeho, co my bytosti můžeme vnímat. A jak jsme viděli, zde není výjimka. Všechny bytosti jsou v tomto stavu. Jenomže ne všichni bytosti si toho stavu můžou být vědomi. A Buddha odpovídá Subutimu, neměl bys takto hovorit. Potom, co ta Thágata, to ten, který přišel v takovosti a odešel v takovosti, tedy Buddha, ten, který přišel v prázdnotě a odešel v prázdnotě. zdali pak, neměl bys takto hovorit, potom co eh, Buddha odejde do nirvány po pěti z těch letech. Co to znamená? Že pravděpodobně eh, tato sutra byla napsána 500 let <laughs> po tom, co Buddha odešel do Parí nirvány, eh, ale je třeba si uvědomit, co. Že e, e, veškeré písmo buddhismu, veškeré písmo buddhismu, to nej, i to nejranější, bylo napsáno 500 let po e, smrti Buddy, hm? Po parinirváně Buddy. Takže e, je, co, jestliže Buddha učil a buddhisti jsou přesvědčení, že učil, a jsou na to i důkazy. Pak jistě neučil tak systematicky, jak je v písmu psáno, ale učil spontánně podle potřeb je jisté, že neměl žádné systémy, Mahajány, Hinajány, já nevím co, o vědoví, to všecko je otázka pozdější interpretace. Podle tradice buddhismu, to možná stojí za to vysvětlit, Teď jsme tis, víc než 2500 let hm, po, po tom, co Buddha vstoupil do parinirvány. Podle tradice prvních 500 let zůstane e, učení v podobné původní čistotě a v té době e, bude mnoho, mnoho e, realizovaných bytostí. V té době Hlavní význam buddhismu bude realizace a bude přímé poznání. V dalších pětseti letech těch, co dosáhli přímé poznání a realizace, bude méně, ale přesto meditace a dosažení hlub, hlubších stavů vědomí samády, bude běžná věc. V, v třetí periodě pětseti let už eh, schopnosti koncentrace eh, by, eh, tě bytosti, co mají eh, hlubší stavy vědomí a co jsou mistry samády, co mají eh, nadpřirozené schopnosti, bude málo, ale eh, za to bude mnoho, mnoho učenců. Který budou psát vysvětlení buddhistického učení a ti budou obzvláště respektováni. Po dalších 500 letech bude mnoho různých klášterů a mnoho mnichů, ale těch, co opravdu. Mají e, realizaci, mají samády, a mají hlubokou učenost, založenou na zkušenosti, těch bude málo. A dalších pětset let bude e, věk hádek. <laughs> mm -hmm. <laughs> budou hůzné sekty, které se budou navzájem hádat, tak, tak to je, tak to není. Hm? No a pak přijdeme do naší doby, kdy existuje mnoho, mnoho různých přístupů, ale ne všichni mají přehled o tom, co vlastně budhovo učení znamená. A pak samozřejmě. Budou existovat a existují už jisté synkretické trendy, a to je důležité, který vlastně budou usilovat o to, ukázat, že učení Budhy je jedno. To existuje dnes v Tibetu, v Číně, na Šrilance. Moudrý lidé vidí nutnost, znovu se vrátit k tomu, co je opravdové, než eh, ulpívat na sektářském postoji. Hm? Tak to je k těm pětseti letům. To říkají tedy komentáře. Tedy eh, Potom, co Buddha vstoupil do niirovány 500 let potom budou bytosti, které budou držet se morálních příkazů. Ale pozor držet se morálních přípaů příkazů, v jakém smyslu? Ve smyslu opravdového poznání morálních příkazů. Což znamená z hlediska diamantové sutry, co ani nelpět na morálních příkazech, ani je. E, e, e, e, ani se. E, vůči ním. E, jako e, nelpět na nich ani jen ne, e, e, e, ne, ne, ne. Neprotivit se jim. Hm? To je moudrost diamantové sutry. Čili budou bytosti, které takto se budou držet e, e, morálních e, předpisů a budou e, Praktikovat e, zásluhy. Hm? E, co znamená v buddhismu zásluhy? Zásluhy znamená praxe dávání, obzvláště praxe e, morality, neboli e, e, čistého jednání a praxe e, meditace. Tyto tři aspekty jsou tři aspekty, takzvaných náboženských zásluh. Náboženský už má u nás význam, jeho <laughs> teistický význam, řekněme, religiozní zásluhy. Religiózní ve smyslu znovu navázaní na to, co je v nás pravého. Čili takové bytosti budou existovat i 500 let po mém umrtí. Řečeno jednoduše. A co je míněno, není jenom 500 let, i dneska takové bytosti budou existovat. A e, ti v e, e, sobě nechají vyvstat víru na základě těchto slov. a budou eh, tyto slova považovat za opravdová. Co znamená, že budou považovat tyto slova za opravdová. Že eh, budou eh, považovat eh, za opravdová slova, eh, že eh, eh, forma je prázdnota, prázdnota je forma, a prázdnota a forma se od sebe nedají oddělit. Hm? E, to znamená, že e, opravdový Buddha není nic jiného než prázdnota, než takovost, než e, opravdovost všech jevů. Prázdnota je opravdovost všech jevů. Opravdovost všech jevů je e, nejáství všech jevů. Hm? A je třeba uznat, že eh, taková bytost eh, eh, sázela kořeny dobra. Hm? Co znamená Co jsou kořeny dobra? Kořeny dobra je praxe. Eh, eh, Nechtíče, nezloby a nezaslepení. To je koren dobra. Koren nedobra, který nám škodí bytostem, to je opak. To je eh, praxe eh, lakomosti, <laughs> chtíče, eh, praxe eh, zloby, Hněvu, nenávisti a praxe poblouznění. To jsou kořeny nedobra, které kořeny dobra přinášejí štěstí bytostem. Kořeny nedobra hm, přinášejí utrpení. Tak to je třeba eh, toto interpretovat. Čili tyto bytosti, které pojmou víru v tyto slova, to jsou ty bytosti, které sázely kořeny dobra, ne v účasti, nebo ne před jedním budhou, dvěmi, třemi, čtyřmi, pěti, ale sázely kořeny dobra v účasti, nebo v. V, pred, nebo jak se řekne, v prezenci hm? Nekonečný, nekonečného počtu eh, budhu. Jestliže to je obzvláště Mahajanová eh, interpretace, jestliže vidíme jednoho budhu, vidíme všechny budhy ve všech směrech. Hm? Protože všichni budhové jsou stejní, všichni budhové jsou nic jiného než takovost, Opravdu stav věci. Tito bytosti, když uslyší tyto slova, Tedy, e, i když jen na jeden okamžik nechají v sobě vyvstat čistou víru. To je důležité pochopit. Čistá víra, jestliže v sobě necháme e, vyvstat čistou víru, to znamená, že v tom okamžiku e, se eh, naše, naše bodičita, naše probuzené vědomí už nás nikdy neopustí. Eh, stejně tak, jak, jako když realizujeme stav eh, toho, kdo přišel do proudu Šrotapana, no tak kdykoliv, jelikož tento zážitek bude tak silný, že transformuje vědomí, Jestliže realizujeme eh, přímo eh, objekt probuzení, jestli se to dá nazvat objektem probuzení, a to nazveme jako nirvána nebo prázdnota nebo takovost, tato zkušenost, i když eh, trvá eh, jen jeden okamžik, nás nikdy neopustí. Stejně tak, jako teď se učíte. Eh, Diánu, jestliže jednou realizujete opravdovou diánu, ta zkušenost vás nikdy neopustí. Protože to je tak hluboká zkušenost, že se nedá zapomenout. Kdykoliv si na to vzpomeneme, máme to před očima. Jako když si vzpomeneme na matku, nemůžeme na ní zapomenout. Proč? Protože dojem ve vědomí je tak silný. Stejně tak, jestliže v sobě necháme vyvstat opravdovou čistou víru, tato zkušenost už nás nikdy nemůže odpustit. Tak eh, praxe bodhisattva podle eh, teorie hm, Mahajány je trochu jiná. Eh, první je praxe víry. To jsem vysvětloval tady u kolegy, <laughs> u Martina, v Trnavě. V tom smyslu Mahajánovi pojetí praxe je dosti podobné tomu, co my máme tady na západě. Pojetí v křesťanství a tak dále, že poznání závisí na víře. Ale víra v buddhismu je interpretována jako okapana nebo avakalpana. To znamená, že je to důvěra na základě pochopení toho, co je opravdový objekt víry. Jestliže není důvěra na základě pochopení toho, co je opravdový objekt víry, no tak pak to není víra v buddhistickém pojetí. Okapana doslova znamená, eh, ava je dolu, kalpana je eh, dát se dohromady. Dát se dohromady dolu, to znamená eh, plně pochopit, ten objekt, v který věříme. Jestliže máme, jestliže praktikujeme Mahajánové pojetí buddhismu, tak začínáme vlastně vírou. A víra toto v teravádové tradici, když Mních učí darmu, učí různý o čtyři vznešené pravdy, pěti, pět, o pěti agregátech a tak souvislé vznikání a tak dále. V Mahajánovém pojetí poklony. <laughs> a to je jako úvod do buddhismu. Dále, hm? člověk potřebuje obě jak pochopení, tak i víru. Je, jestli jenom pochopení, nestačí to. Jestli jenom víru, nestačí. Jestliže víra a pochopení jdou dohromady, pak se objeví eh, moment čisté víry. A ten moment čisté víry v Mahajánovém pojetí ten transformuje vědomí. To znamená, že bodičita, probuzené vědomí není. Eh, Jenom aspirace, ale stává se zkušeností. A jestliže se stává zkušeností, pak ten, který prožije čistou víru, i když i na jeden, jeden okamžik se stává takzvaný technicky anivartin, to znamená ten, který se nikdy neodvrátí. Nikdy neodvrátí od cesty. Protože ten moment čistý víry je v něm a kdykoliv si ho může připomenout. Takže to není něco, co je venku, ale je to něco, co je součástí jeho. V Mahajánově tradici tež existuje nirvána Sutra. Pan je Pantin. A ta Nirvánová sutra tvrdí, že... Nechat v sobě vyvstat moment čisté víry, tedy realizo, jistou realizaci přímo pochopení bodičity, je těžší než dosáhnout stav budhoství. <laughs> Stejně tak, jako jestliže dosáhneme stavu sotapana, že vstoupíme do proudu, tak ten eh, už to nemůžeme ztratit. Stejně tak, jestliže eh, dosáhneme autentického samády, Diany, no tak kdy ten, eh, ten zážitek je tak silný, že nemůžeme ho ztratit. Kdykoliv si na to vzpomeneme, ten předmět, ať když meditujeme na dech, tak ta, ten předmět, který nám umožnil vstoupit do stavu sjednocení se s objektem, ten bude před náma a můžeme se znovu s ním sjednotit. Jestliže, a to je vlastně první stádium tréninku v samády, první dosažení. Eh, druhý stádium je, eh, eh, rovn, je eh, eh, odpoutat se o dosažení. Vidět, že toto dosažení vlastně není žádný dosažení. A třetí, eh, to nejdůležitější aspekt tréninku je potom rovnoměrnou zvědomí. A jedna, jedna chuť, což je chuť... Eh, čistoty vědomí. Jestliže této jedné chuti dosáhneme, zvládli jsme praxi šamata. <laughs> A jsme realizovaní jogíny v tom smyslu. Čili čistá víra, i když je v jednom momentu transformuje bytost. Ale praxe víry v tradici Mahajánového učení zahrnuje v sobě vlastně všechny aspekty praxe. Důležité aspekty praxe. Pozornost, uvědomění, úsilí. Hm? tu víru ve smyslu důvěry a tak dále. Čili víra to není jenom. Nemůže, v tomto pojetí ne, není slepá víra, je to poznání, které též v sobě obsahuje koncentraci, vědomí tedy uvědomění. Víra musí být doprovázena s koncentrací a s uvědoměním. Čili v ní už je v tom v čistém momentě víry už je vlastně vklíčená též praxe šamatá vypasá. Proto tento čistý moment víry může transformovat bytost. Po čistém momentu víry podle Mahajanové teorie, pak přichází praxe správného jednání a pak praxe pochopení na základě správného jednání a pak praxe předání, zásluh pro dobro všech bytostí. A jestliže tyto praxe jsou najdou naplnění pak, je přichází realizace opravdová realizace body což je podobný jako šrota jako ten do vstoupe, to znamená, že Takovost jako taková je e, e, není něco, co je, e, co je pro nás. E, že takovost je na základě přímého přímé zkušenosti. Víra, i když je spojená s jistou zkušeností, ještě to není, hm? není to stav, kdy vše je takovost. Je tam ještě objekt. V přímé realizaci takovosti už není subjekt, není objekt. Protože takovost není dualistická. Pak vlastně, jestliže realizujeme přímo tuto zkušenost, pak se jedná o realizovaného bodhisattva. Jinak jsme ve stavu, dá se říci, přípravy. A ta příprava v Mahajáně je daleko delší než příprava u posluchačů který touží po stavu arháctví, stavu neprerušeného čistého vědomí, protože je spojena s praxí dokonalostí a praxe dokonalostí zahrnuje, že člověk se neodvrací od samsáry. Tím pádem může plně realizovat nedualistický stav věcí. Tak to je důležité pochopit a nad tím kontemplovat. A teď je další důležitá pasáž a pokračuje. Subuti. Tathágata, tedy já, který přišel v takovosti, v prázdnotě, v opravdovém stavu bytí a odchází v prázdnotě, v opravdovém stavu bytí. Hm? Tedy já Tathágata. Já vidím tyto bytosti, které nechali v sobě vystat tuto čistou víru. Všechny tyto bytosti já vidím, já znám a vidím. Všechny tyto bytosti, které nechali vystat čistou víru vůči tomu, že to, co jsou znaky objektu, žádné znaky objektu nejsou, a tím vidí tatágatu, ti v sobě nechávají vystat pak čistou víru. Ty bytosti potom já znám a vidím je. Co to znamená? Třeba to spojit s tím, co recitujeme, s srdce. Forma a prázdnota nejsou rozdílné věci. Forma a prázdnota je jedna. A pocit a prázdnota, vnímání a prázdnota, faktory vůle a prázdnota, vědomí a prázdnota, nejsou dvě rozdílné veličiny, ale jen jedna veličina. Protože Budha přebývá v této veličině, proto vidí ty, kterou, který tuto veličinu poznávají. Zná a vidí. E, to je tež v buddhismu běžný pojem: zná a vidí. My vidíme, ale neznáme. My známe, ale nevidíme. <laughs> Ten, kdo má opravdové poznání, ten zná a vidí dohromady. A to je důležité pochopit. Podle indické filozofie, eh, indická filozofie stále mluví o takzvaných pramána. Pramána znamená o, eh, eh, o podstatněný eh, jak by se to řeklo, valid cognition, jak přeložit. ten způsob myšlení, který je opodstatněný. Opodstatnění z hlediska pravdy. Tento způsob myšlení, který je opodstatněný z hlediska pravdy, tomu se říká pramána. Teď v indické filozofii velké diskuze, co je pramána, co není pramána, ale to všechno necháme stranou. Ale v indické filozofii jógická eh, eh, eh, mano, eh, mano pratyaksha podle eh, filozofie eh, mistrů logiky v buddhismu, Dharmakirti, Dharma kirti existují vlastně jen dva druhy myšlení, které mají o v realitě. A to je Pratyaksha a Anumana. Pratyaksha znamená přímá zkušenost, Pratyaksha, Pratyaksha, to, co je proti očím, Čili jako když eh, eh, vidím, eh, když můj zrak není defektivní a vidím modrou barvu, hm, tak to je eh, dostatečný důkaz o tom, že tam ta modrá barva eh, opravdu je. Hm? A v indické filozofii přímá mentální zkušenost jogínu je tež e, e, jako myšlení nebo způsob poznání opodstatnění z hlediska reality. A ten, kdo má tento přímý jogický poznání, ten e, vidí, a zná dohromady. Ten, kdo ho nemá, ten vidí, ale nezná, ale zná, ale nevidí. Proč? Zná, zná na základě jistých konceptů a vidí na základě očí. Jestliže vidíme na základě očí, to ještě nestačí jako důkaz Reality cesty. Jestliže známe na základě učení, to též není ještě důkaz na realitu cesty. Ale jestliže vidíme a známe dohromady, pak je to důkaz, že tato cesta opravdu existuje. Proto Buddha nejenom zná, ale zná a vidí všechny tyto bytosti, které v sobě nechali vyvstat víru v tyto slova, a, a, že mají a, a, nezměritelné religiózní zásluhy. Proč mají nezměritelné religiozní zásluhy? Protože a, to, co vidí, je nezměritelné. A proč to, co vidí, je nezměřitelné? Protože to vidí vědomím, které je nezměřitelné. Vědomí, které nebere znaky objektu jako znaky objektu, ale bere je jako něco iluzorního, to je to vědomí, které nemá omezení. Jestliže bere znaky objektu jako něco, co opravdu existuje, teď bude vysvětleno, pak vidí já a tak dále. A to je vysvětleno teď. Proč je tomu tak? Je tomu tak, protože všechny bytosti Nemají, eh, znak jáství, atman, nemají znak jáství, átman, nemají znak individuality, nemají znak eh, bytostí a nemají znak eh, eh, individuální duše, hm? džíva. a e, nemají znak žádného objektu. A tež nemají znak žádného neobjektu. <laughs> ne, ne znak darmi, ne darma nimita, a ne tež adarmanimita. nimita. Nemají znak e, Darma zde je fenomén poznání, nemají znak fenoménu poznání a tež nemají znak nefenoménu poznání. Co to znamená? Dneska v intervju jsem to vysvětloval. Jestliže pochopíme, že vše ve světě je relativní, hm, je souvislé vznikání, pak nemáme žádný pojem opravdové existence nebo neopravdové existence. Nebo eh, bytí nebo nebytí. Být nebo nebýt, to je otázka. <laughs> Pro buddhisty být nebo nebýt, to není vůbec žádná otázka. Proč? protože ten, kdo tak myslí, vůbec neexistuje. Existuje myšlení, ale neexistuje ten, kdo myšlí, myslí. Existuje pocit, ale neexistuje ten, kdo cítí. Hm? Existuje dávání, ale neexistuje ten, kdo dává. Když takto chápeme, pak Dávání má nekonečné zásluhy. Jestliže to nechápeme, pak dávání, zásluhy dávání jsou omezené. Čili střední cesta je jaká cesta? Střední cesta je transcenduje pojem bytí a nebytí. To Buddha vysvětluje v, ne v Mahajánové ale to je základní buddhismu v Terovádě, Kačájána Suta. Střední cesta je, není ani bytí, ani nebytí. Ten, kdo uvažuje v rámci bytí a nebyti. ten nemůže dosáhnout perfektního osvobození od utrpení. A proč je tomu tak? Je to proto, že když bytosti Když vědomí bytosti uchopí znak objektu, je to proto, protože mají já, protože mají individualitu, protože e, e, jsou bytosti. Z hlediska buddhismu bytosti znamenají pomílení. Hmm? Takovost znamená probuzení. Ten, kdo vidí bytosti, ten má pomílení. Ten, kdo vidí takovost, ten má probuzení. Hmm? Tak je třeba vnímat. Chvilku vidí, jestliže chvilku vidíme pomílení, chvilku vidíme probuzení, znamená to, že z hlediska diamantové sutry, jsme na cestě. Máme víru v tyto slova, co jsme se učili. Čili jakmile se držíme znaku objektu, jakmile uchopíme znaky objektu, je to proto, protože máme já, máme individualitu, máme, e, jsme bytost a e, máme individuální duši. Dživa. E, jestliže Uchopíme eh, znak jakéhokoliv fenoménu. Bude to jen proto, protože eh, jsou, je zde eh, já, zase individualita, bytost a eh, individuální duše. Jestliže zase e, e, uchopíme znak, e, uchopíme neznak objektu, jestliže uchopíme znak objektu, e, je to proto, protože tam je já. A jestliže uchopíme neznak objektu, hm? jestliže uchopíme <laughs> e, pojem, jestliže uchopíme. E, naše vědomí uchopí eh, pojem absence znaku vědomí, jakožto eh, opravdový stav věcí. Hm? Pak je to tež <laughs> ještě stále, eh, je tam já, je tam individualita, hm? eh, je tam eh, bytost a je tam individuální duše. Proč? Už jsme se učili. Kdo je Buddha? Buddha je ten, který Buddha učí v sutanipáda, že Buddha vidí ty koncepty, ty jména, které bytosti používají tak, jak jsou, ale nepřijímá je. Nebere je za svoje. Jestliže eh, proč předtím bylo vysvětleno, eh, eh, třeba kontemplovat na prostor. Proč? Prostor má jméno, ale nedá se uchopit. A teď Buda vysvětluje, že toto je stav všech věcí. Mají jméno, ale nedá se uchopit. Jestliže uchopíme eh, eh, že znak objektu není znak objektu jako nějakou realitu, něco, co existuje, něco, co popírá objekty. Hm? No, pak jsme nepochopili a nepochopili jsme, proč, protože zase je tam já, které něco popírá nebo s něčím se stotožňuje. Hm? Čili Stav takovosti je jaký stav? Stav takovosti je e, takový stav, který se e, e, nic s ničím se nestotožňuje, ale nic nepopíhá. Čili jestliže e, popřeme e, znaky objektu, je to tež, jestliže uznáme jejich existenci jako něco opravdového, je to tež kvůli já. Jestliže poprýme jejich existenci, je to tež na základě já. A takovost je stav tedy bez jáství v tom případě, že se k němu nedá nic přidat a nic od něj udebrat. což prázdnota a naplnění je jeden proces. To, co je opravdu prázdné, to je opravdu plné. A kdo to vidí? Právě probuzené vědomí. Probuzené o čem? O takovosti. A proto e, e, netřeba držet se e, objektu, hm? darmi. A tež e, netřeba e, Držet se nedarmi. Ani darmi se není třeba držet, ani nedarmi se není třeba držet. Buda učí, no teď to přijde, díky, díky tomu to významu ta stále učí. Darma je jako vor. Stále učí eh, příklad voru. Darma je jako vor. Eh, eh, Var eh, nebo loď, která nás bere na druhou stranu, eh, je třeba ponechat. A eh, o to víc, eh, nebo darmu. Darma je jako vor. darmu je třeba, nebo e, učení je třeba e, ponechat. A e, co říci o tom, co není učení? Učení jako darma zde znamená nejenom e, učení, ale znamená to pravda, nebo znamená to e, e, to, e, co je opravdové, Hmm? To je třeba opustit. A natož to, co není opravdové, nebo to, co je darma, je třeba opustit. To, co není darma, i o to víc, je třeba opustit. To, co jsou opravdové objekty, i to je třeba opustit. Co říct o tom, co nejsou opravdové objekty? Hmm? Čili eh, darma. Buddhismus je snad jediná, jediné učení, které toto tvrdí, že v konec koncu opravdové učení, že je třeba opustit vše. A to učení je jenom vor, který nás převede na druhou stranu. Jestliže jsme na druhé straně, tak se ho nedáme na záda <laughs> a nebudeme s ním chodit, protože nám posloužil k tomu, aby jsme se dostali na druhou stranu ze, ze stavu utrpení do stavu eh, prostého duševního utrpení. A to je z hlediska Buda položil otázku eh, významu religie vůbec v tomto smyslu. Religie je to, co nás prevede na druhou stranu z duševního utrpení do stavu prostého duševního utrpení. Jestliže jsme tento stav dosáhli, pak jestliže lpíme dále na nadarmě, na tak to je jako kdybychom se dostali na druhou stranu reky a, a, a nosili loď na zádech necháme to tady, aby příliš moc informací dejte to, co jsme se dneska naučili, dejte to do kontextu s tím, co bylo řečeno předtím a pomalu, pomalu to bude dávat, myslím, Koherentní celek, který se dá pochopit. Na základě recitace super srdce. Doufejme, že to pro nás nebude. Absolutně neznámá teritorie, ale že se to stane něco, co nás oslovuje. A teď. Předáme zásluhy pro dobro všech bytostí a půjdeme do hajaja nebo do další meditace, záleží na nás. Eta vata mehi sambadam punya sampadam sabbe deva anumodantu tu sampati Eta vata cha me hi sambandam punya sabbe buta anumodantu saba ēta eta vata cha me hi sabbe satta anumodantu saba Aka satta chabumatha deva naga mahidika punya anumoditwa chiramarakantu loka sasana Aka satta cabumatha deva naga mahidika puñantan Anumoditwa ciramrakantu desanang Aka satta cabumatha deva naga mahidika puñantan anumoditva ciramrakantu tumamparang Sabitiyo vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavat tvantarayo sukhi digháyoko bhava bhavatu sabamangalang Rakantu saba deyvata, saba budhanubhavene, saba dhmanubhavene, saba sada, soti, bhavantu te devo vasatuka lene, sasa sampati pito bhavatu lokucha, raja bhavatu